elke woensdag om 1500 uur, Zuid-Afrikaanse tyd. Lulu sê storieta. My oma sê, mama's is baie maar oma's weet alles. Mama sê, ek is so sterk, slim en gezond, omdat ek elke ogen my gelasting drink. Sy sê, dit reguleer my immune stelsel. Dit maak my life nie sterk en gezond. En dan kan Dit sal bekleid tegen daardie nare bakterie en virusse. En dit is superkost en bouwblokjes vir my breid. Net die heerlijke Colastrum elke ochend voorontbijt. Op my nachter magie houd die dokter en die nare merseine weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Colastrum is moest daar die eerste mama melk wat jy ingekreid direct na jou geboorte. Dit gee die mens daai perfekte wegspring in die lewe. Dis ook hoekom diere kolesterol moet inkry binne 48 uur na geboorte, anders vrek hulle. Mense en diere kolesterol nodig om gesond te word, gesond te bly en langer te leef. Kolesterol is ook 'n natuurlike volwasse stamceltherapie. Maar wat beteken stamselle? Stamcelle is die slimcelle in ons lichaam, wat in enige cel kan verander en genees. Amper net so slim soos jy. So dan het ons mos almal kolostrum nodig, grootmense, kinders en dieren. Vaak mense die kolostrum. By die koeie natuurlijk. New Image Health Science van Nieuw-Zeeland het, het vir ons in die heerlijke ochenddrankje beskikbaar gestel contact gerust vir Karen Delpoort by Clever Campanion op facebook of skakel 079 574 2945 Aflevering stoot voor jou deur. Onthoud die naam Alpha Lipid Lifeline Classroom van Nieuw-Zeeland nou beskikbaar in Suid-Afrika, Namibie, Botswana en Zambie. Skakel gerust en bestaal sommer vandag nog jou Alpha Lipid Lifeline Classroom vir jou en die jylle gesin. Onthou, 079-574-2945. Sien, ek sê, my oma weet alles, want sy drink ook elke ochend al verlippet lifeline kolostrum. Sy kan nie brei nie, ook nie nie nie, maar sy kan rak. Daar is die hartelike middag aan al die maaikies wat ingeskakeld sit, recht om te luister na die story. Ja, hier op Lulu'se storytijd is altyd baie lekker muziek, lekker stories. Ai, maaikies is daarom maar lekker op een kind te wees, want die mens krij die voorrecht om daar stories te luister. Ek wonder of mama of papa of oma of opa vir julle nie aan stories lees as julle in die bed gaan klim. My twee, Danelle en Katrein, is maal oor stories. Maar ek moet vir julle sê, vandag het ons daarom ook een baie, baie mooie story. En dit is natuurlijk water het van Tanya, Anisha McDermott, wat hier die prachtige stories geskryf het. Maar voordat ons daarby kom, is dit natuurlijk eers ons verjaarsdagmaatjes gebeurt. Ja, ons vergeet nooit vir julle nie, want dit is so'n baie speciale dag en dit is natuurlijk een mense verjaarsdag en dat ons vir God kan dankie sê dat hy vir ons hierna die aarde toe gesteer het om een mense mama en een papa te kan hee en betekens bly ons by een oma en opa wat ook lekker is en dan is hulle net een ma en een oupa. Ja man, dit is lekker om een kind te wees, dit lekker om in hierdie lewe te wees, ons moet die beste maak daarvan, maar nou, vir al die maaikies wat vir jaar het, van verlede week tot nou toe wil ek, Tanny kathy, die rooikop, Lulu Malkatrein en Fred wil vir julle sê, baie geluk met jou verjaarsdag en julle moet so lekker saam sing met hierdie happy birthday, ok, hier gaan ons 1, 2, 3 ja, maaikies, daar soos het vir al die verjaarsdag, maaikies, hulle speciaale liekie. Maar terwijl ek nou hier so gesit het, en gesaam gesing het aan Happy Birthday, het Lulu vir my omtrend verpes, want sy sê baie van die maaikies, wat vandag vir die eerste keer ingeskakel is, wat luister, hulle weet nie, wie is ek nie? Asbliefd aan die kassie, vertel net vir die maaikies, of ek met my liekie sing, nou ja, maaikies, so gaan Lulu, laat sy my ieder self julle vertel, wie is sy, en as ek nou terug, met daar die story, Ek gaan kent met vrae, maar wat wou jy ja, daar eventueel so lekker rin daar, as het hier ek maal die paard, En Lulu is natuurlijk een kankerdochterkie wat dit oorleef het. En sy wil hee, maaikies, moet nie nie. Sy wil hee dat jy moet leer van die gevaartekens, ons noem het sommer die rooie gevaartekens in jou eie luifie en dat jy kan betijds by dokter uitkom. Want is nie nodig om dood te gaan as mens betijds by dokter kan uitkom nie, nie. So Lulu is baie passievol daar oor om kinders te help om hulle lewe te kan redd en natuurlijk Malka trein, o, oh, sy is een paard met vreselike manne, walise, sy haal omtrent kapperjolle uit, en sy en vred was natuurlik mal oor roomhuis, en hy kan nie droom van chokolade, roomhuis, o, oh, en hy is so stadig, maar hy is ook maar vol dinge hoor, dinge en krille en kringe, nou ja, uhm, dis natuurlijk, uh, Lulisse 2 maaikies, en volgende week gaan ons weer een bykie luister na hulle kapperjolle, so julle moet nie vergeet om in te skakel, vraag alle al julle ander maaikies, of boeties, of sissies, wat ook um, na by die radio kan sit, om ook in te skakel, is so lekker om vir hulle te luister, hulle sing, hulle waak muziek, en hulle speel, en die vertel stories, ach maaikies, dit is sommer net baie lekker om na hulle te luister, en so een keer in 6 weke, dan gee ek vir hulle kans om weer hulle storiekie met die maaikies te kan deel reg oor die wereld, wat het maakies hangvare mens in die wereld sit nie en bly nie, as die mens kan Afrikaans verstaan, of iemand kan vir jou vertel, dan kan jy um, leer, hoe om na jou eie lijfie te luister, en te voel, en te vat, en te sê vir mama, vir papa, vir ooma, vir oupa, as iets nie vir jou recht voel, of lyk nie, of jy voel somme net nie lekker nie, dan kan hulle jou na een baie speciale dokter toevat, en hulle kan uitvind wat jou bekeer, nou ja, die maats gaan volgende week een bykie met julle daar gesels, maar vir nou is het natuurlijk, die story, en dit is getiteld Waterput Willa, wat maak jy daar? roep Willa sy ma Willa staan by die waterput in hulle erf, dis al baie jare daar, en van het Willa kan othou, is het asof die put haar nader lok sy is nog jonk en haar ma is so bang, sy val daarin af, die put is glo baie diep, maar word nie meer gebruik nie Het is net daar as ‘n versiering in die tuin. Lieflike blommiekies is om dit geplant. Voelkies pik saaikies op, wat haar ma gereeld op die rand van die pit neergooi. Wille mag net so toe gaan as iemand by haar is, en dan krijg sy nie eens die kans om in te kyk nie. Sy het vanochtend dit reg gekry om haar ma te ontglip, en vinnig na die pit gehard loop. Sjoe, sy voel sommer trots op herself sikkel, sikkel, klim sy op die meerkie om te kan loer. As sy op die grond staan, kom sy nie bij nie, en sy wil net vinnig inkyk, en dan is hy tevrede. Sy voelskuldig om so ongehoorsam te wees, maar haar nuskerigheid het gewen, en hier staan sy nou. Met die wat haar ma na roep, skrik Willa, en val in die pit. So ver as wat Willa val, gul sy, Mama! Sy val en val. Haar oogies is wyd gereg. Haar arms wapper deur die lug soos 'n baba voeltjie wat vir die eerste keer leer om te vlieg. Skielik dink sy aan wat haar pa altyd sê as iemand hom vra of hy nie bang is om te val met 'n vliegtuig nie, en dan antwoord hy: "Nee, ek is glad nie bang vir die val nie. Dit is wanneer ek die grond tref wat my bang maak." Dieselfde gedachte gaan ook nou deur haar kopie en sy krap haar oogies styf toe sy wil beslis nie sien wanneer sy die grond sy nader kom nie. In haar achterkop hoop sy daas nog water in die pit. Om die een of ander rede, dink sy water is sachter om in te val. Villa is so bekommerd oor die valerij, dat sy glad die achterkom dat sy op haar val het neem. Eerst, sy die stilte om haar hoor, maak sy weer haar oogies oop. Sy lewe op een blare mat en voel die sacht daarvan met haar hande Dis die eers meer donker om haar soos oomlikke gelede nie. Sy staan op, stadig, en skit die blade van haar kleren af en haar haare. Sy was nou behoorlik dier die blade, dink sy, en lachte lekker. <laughs> sy weet glad nie wat haar nou te doen staan nie. Sy sien een waterstroopie enkie verder en stap daarheen. Die water lyk so lekker koel cool, en sy is vreselik dors sy gaan lei op haar maag en wil net van die water drink, toe sy hoor, Moet jy my water drinkie? Verbaas kom sy vinnig op haar voete, Wat gaan hieran? Sy het seker nie recht gehoor nie, As sy hart geval het, sy verstaan het, hoe kom sy stemme hoor, Sy hetie, En nou denk sy dis al verbeelding, Die water vraag vir Wille hoekom sy van die stroompie wou drink, en Wille antwoord dat sy doors is. Nee, nee, uit my kan jy nie drinkie. My water gee jou lang oore, waarskie die stroompie. Wille glo glat die wat sy hoor en drink handevol van die heerlike water. Wille voel die tinteling in haar oore, en in die waterse weerkaatsing sien Wille hoe lang haar oore is. Oh, sy lyk soos n hasie en is vreeslik geskokt. Sy vraag vir die stroompie, hoe sy weer kan teruggeen na normaal? Die stroompie wil die eers antwoord nie, want die dochterkie wou moest nie luister na die waarschuwing nie. Haar gesigie lyk so haarseer, dat die stroompie haar toch antwoord. Jy moet verder by hierdie paakje afstap, tot jy by die brugkie kom. Daar moet jy oorgaan tot jy 'n roeuse paddastool sien. In die paddastool woonde blauw voelkie. Sy naam is Wipperkie, en hy kan jou help neem van die blaarkies langs jou en gooi een bykie van my waterkies binnenin. Hy raak vindig doors en sonder dit kan hy nie vir jou oplossing vir jou probleem geen nie. Willa volgt die paaikie versichtig om nie van die waterkies te mors nie. Een geel worm kom aangekryp en bied Willa a koekie aan om te eet. Sy het so honger dat sy die koekie amper heeltemaal inslik. O, tochie, skree sy, wat gaan nou aan? Haar nees begin groei. Die wurm lag diep uit sy maag uit. Ho, ho, ho, ho, ho. Hy hou van poetsebak, en hierdie dochterkie het myle ver vir hom gelijk, soos die perfekte eendkie vir sy poets. Wille is dadelijk kwaad vir die ongepoetste wurm. Sy dink gladie, dit was snaaks nie. Sy sien sommer met haar eie oegjes, hoe lang haar nees word. Terug by die huis, sien haar ma Wille by die pit inval sy is so geskok, dat sy nie dadig weet wat om te doen nie. Sy hart by die huis uit, reg het na die pit, sy roep vir Villa, Villa, Villa, maar kreeg geen antwoord nie. Sy gaan huis toe terug, en bel die reddingspan, maar haar dochterkie te kom uithal. Kort voorlang, weemel hulle erf van die mense, neskiedige mense, allemaal wil meer weet, van die dochterkie wat in die pit geval het. Haar ma barst in trane uit, Wat se weet nie in watter toestand haar kankie gaan wees nie. Die reddingspan het manne in die pitlet afsak om wille te gaan uithaal en aamal hou hulle asems op. Villa voel sommer moedeloos, haar oore en nees is lang en sy weet nie wat nog op haar wacht nie. Al wat sy weet, is dat sy nie weer ongehoorsam gaan wees nie, nooit ooit weer nie. Uiteindelik, kom sy by die reuse paddenstoel en klop aan die deur, soos haar ma geleer het. Die deur kraak oop en die weinkie druk haar by die huisie in. Voor haar vladder een blauw spikkelkie hyn en weer verby haar. Dit is Wipperkie, die voelkie. Hy kom te lande op 'n stokkie sommer na by villa. Hy bly wip wip en sy weet dadelijk hoekom hy so genoem word. Wipperkie kyk die dochterkie aan met klein geel oogies. Sy stem klink soos a piep, to hy vir Willa vraag, waarmee hy haar kan help. Sy verduidelik wat met haar gebeur het, en Wipperkie weet dadelijk wat sy moet kry. Eerst soek hy die waterkies, en Willa gee dit al te gretig vir hom om te drink. Na hy klaar gedrink het, verduidelik hy. Uhm, jy moet gaan na die wonderwurmse grot. Dis die worm wat vir jou die koekie gegeet. Ah, hy is die gevaarlik nie, maar hou van poetsenbak. Ja, nie sal wie normaal word met sy hulp. Wanneer jy daar klaar is, volg die baakje vir die groot. Jy sal die huisie sien, wat gebouw is op 'n rots, en lyk soos een groot, ronde eier. Daar moet jy drie kort vluit te gee, shht, shht, shht. en die oranje pampoen sal afzak na jou, om jou weer boon toe te vat na die huisie. Hy vraag vir Willa. Ops, sal jy dit kanthou? Sy knik haar kop en hy vertel voort. Wanneer jy in die huisie is, moet jy vir groot glas, van die mikkie afhaal langs die teer. Daardoor moet jy die klein meerkie soek. Sy blij die huisie, as sy al jou twee pink eierkies gee om te eet. Dit sy al jou oor weer normaal maak. Ek gee vir jou een veerkie van my om vir haar te gee. As sy net vir jou die eierkies gee, as jy vir haar die veerkie gee. Soog dat jy baie stadig beweeg, sodat dat jy nie die meerkie uit die oog verloon nie. Gebeerd het sal die huisie met jou daarin vir altyd verdwaan. Willa gril vir die gedachte om pink eierkies te eet. Sy hou nie eest al van wat daar een ma vir dit gaar maak nie. Sy sal het doen as hy beteken dat dit sal werk om haar oorweer terug te kry nou normaal. Willa verla die huisie en doen alles net soos wipperkie vir haar gesê het. Die wonderwirmse groot is vreeslik lig en sy sê, sê dadelijk hoek om. Hy skittert soos die son. Hy lyk vir haar vreselik moeg en ongelukkig. Hoekom lyk jy so ongelukkig, vir haar villa? Ek kan nie slaap nie, sê hy. My jelle life skitter te veel en ek het donkerte nodig. As jy my help om donkerte te kry, gee ek vir jou een ander koekie om jou nees kleiner te maak. Willa dra altyd haar jammer lappie saam met haar, vanuit sy kan onthou, en nou het die tyd geword om dit af te staan. Sy gee die lappie vir die wonder virum, en verduidelik wat hy daarmee moet doen. Eers, soek sy daar die koekie, terwijl sy die koekie eet, sy die virum die lappie oor sy oor, en tjoeps, daar is dit stik donker in die grot. Willa sukkel om aan die donker gewoon te raak, en loop voel voel die grot uit. Soas hy loop, achtervolg een vreeslike dreening haal van achteraf. Eerst kryk sy haar boeglam en dan besef sy, dit is die wurm wat snork. So heerlik slaap hy. Sy kom buiten en is te bly om weer die helder soonskijn op haar veld te voel. Sy sien ook met verlichting dat haar neus weer teruggekeer het na normaal sy stap vinnig na die huisie wat op die rots gebouw is en vluit drie keer. Die pampoen sak neer en sy klim versichtig in. Woops! Die pampoen skiet boond om die vinnige spoed. Dit het die voelkie haar nie vertel nie en sy klau vir al wat sy kan aan die pampoen sy vesterkie vas. Net so skilik om dit tot stilstand. En sy klim met bewerige beentjies uit. Dit was so opvindend! Binnen die huisie en sy dadelijk die vergroot en soek na die meerkie. Sy voer wipperkies raad baie goed uit. Eers gees sy die veerkie vir die meerkie en dan raar daarvoor gees sy vir Villa die eierkies om te eet. Dadelijk krimp haar oorkies en sy het weer terug na normaal. Die meerkie kyk vir Villa en weet, daar iets verkeerd. Sy behoor blij te wees om weer normale oorkies te kan hee, maar het lyk nog bekommerd. Wat is fout, dochterkie? Vraas sy. Willa vertal dat sy graag wil huis toe gaan, maar nie weet hoe nie. Die meerkie geef haar een klein waaierkie. Hierdie gaan een paie moeilike en uitputtende taakie wees, sê sy. Jy moet gaan blaas een blaas, anders gaan jy net hier bly. Willa sien kans vir die uitdaging, want niks sal haar keer om terug te kom by die huis nie sy hou die waaierkie voor haar mond en begin blaas. Oof, oof, sy stuig op en op en op en vlieg weg van die huisie op die rots. Sy blaas oof, oof, oof, en blaas tot sy voel sy nie meer kan nie en begin val. Sy beland in die selfde stroompie waar hy sy gedrink het. Dit voer haar meen verby die se parasol, onder dier die brugie en by die waterval af. Die stroom bespoeg haar uit in een opening achter die waterval en sy kom met die uit te lande, waar sy aan die slaap raak. Die reddingspan vind Villa onder in die put met haar lijfie op 'n hoop blare, sag onder hulle voete. Een harnas word om haar lijfie vastgemaak en sy word stadig en versichtig boon te vir almal wat hy die redding meegemaak het, is dit een wonderwerk dat sy veilig daar uitgekom het, want onthou, dit was ‘n baie diep put. Willa het die avontuur beslis onthou, as iets wat baie besonders was. Sy het dit vir haar ma vertel, en haar ma was vreeslik verlig om haar kostbare, kleine dochterkie net stijf ten haar te kon hou. Die put is toegegooi, en Willa het glad nie meer daar in belang gestel om daar te speel nie. Die pit het haar nie meer so in toe gelok nie. Vluit, vluit, hierdie mooie story is nou uit, maar is dit al my prachtige story nie. Kom ons luister daar in Likkie van Sjoontijd en dit is getiteld Nieuwe Generatie. Eén dag laut lang gelede net so bykie verder af in die verlede het een nieuwe generatie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 Die Sani siewe sakkes uitstip Die eng met die wonder nog of Sani steeds gloarslip Ons dit Sani het die pad gevaard en sy het nog geraaf Is die fiets to die, die moeder na nou die moeder in die fiets Elke liewe dag denk dan is die fiets As jy dit is natuurlijk niekie die kok wat daar saam met Sean gesing het, dit is een lekker lekkie die, nie, oor allemaal van ons wat dat die nieuwe generatie is, ja, ons schryf hiermee met bolpuntpende, en pen, nee, ons schryf so met een city 310, en een ipad, en een laptop, en al die lekker goeders, wat die leven van ons sommer net vinniger gemaakt het, nie, nie, dat het altyd mooi en recht is, nie, nou ja, mykie ek gaan jou groet, van my, tanny Cathy, Lulu, maak het rein in vred, sê ek, cheerio van nou, en hier gaan ons met Lulu, en natuurlijk Stein pretty nobody knows why children get cancer but day after day doctors are searching for answers you don't get it because you did anything wrong you know all the facts after listening to the song Aching bones and joints easy fractures or other aching points lump in your pelvis head on neck baby a worse spot in your eyes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 Must mean something's not right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 And no appetite Surely must mean Something's not right Something's not right.